Banca Transilvania îți prezintă România în direct Cu Moise Guran La Europa FM Bună ziua și bine v-am găsit Dezbatem astăzi un subiect destul de dificil Cel puțin pentru mine ca jurnalist Vă spun că este dificil Nu știu eu, nu știu cum e mai bine Dar de aceea v pe dumneavoastră Înainte de asta să vă povestesc câteva lucruri Despre care poate n-ați știut tocmai pentru că încă mai funcționează anumite filtre în lumea asta, iar noi, jurnaliștii profesioniști, avem această datorie de a filtra pentru dumneavoastră informațiile uh, adevărate de cele false. Poate n-aș de exemplu, că cu aproximativ două săptămâni și mai mult cu o săptămână înainte de alegerile din Statele Unite, opinia publică din Rusia credea că va începe un război nuclear. Pe internet zburau în toate părțile știri despre faptul că americanii fac, că americanii dreg ba mai mult decât atât. Ele erau alimentate și de niște declarații ale unor oficiali așa, de rang îndoielnic de la Ministerul Apărării din Rusia că a mai, ieșit, a mai scos un submarin capul pe la Polul Nord și a mai tras o rachetă de croazieră, că a fost detonată în aer și așa mai departe, că americanii intenționează să atace Turcia și să dea vina pe Rusia, că doamna Clinton, când i s-a făcut rău la 11 septembrie, stă să moară și nu e gata să preia președinția. Astfel de lucruri, să știți, s-a dovedit după aceea. Au fost preluate de așa numiți... Așa numiți boți le spunem în limbaj comun, niște bot neturi, adică niște programele care le răspândesc pe internet, dincolo de like-urile pe care le dau în necunoștință de cauză, în cele mai multe cazuri, pe internet oameni cărora li se pare interesant. Așa cum vă spuneam, săptămâna trecută nu este datoria unui utilizator de Facebook, de exemplu, să verifice dacă o știre este sau nu real. Dacă îi se pare importantă, îi dă un like și o răspândește în felul acesta sau un share. Se duce și mai bine dacă îi dai și share, să știți. În România ne confruntăm cu astfel de probleme de mai multă vreme Asta în special pentru trafic, dar nu numai. Sunt site-uri care promovează de la secretele dacilor din Bucegi până la lucruri de te doare minte, adică nu sunt imposibile, dar pe care oamenii le citesc cu pasiune și le dau un like, un share. Ce ai făcut în felul ăsta? N-ai făcut nimic. De fapt, ai făcut vreun rău cuiva? S-a dovedit că un portofoliu de ăsta de oameni care dau like-uri și share-uri odată ce te-ai împrietenit și le-ai construit, acționează ca o armată într-un moment critic. Și asta se întâmplă de câțiva ani, să știți. Um, a permis, practic, internetul, acum e dovedit, internetul a permis ascensiunea extremismului și în Europa de vest, a ajutat și la Brexit, a ajutat și la alegerea lui Donald Trump în Statele Unite. Nu se poate pune o ștampilă de tipul Rusia a creat aceste mecanism. Nu, americanii l au creat, să știți. Rusia s-a prins cum se pot folosi și le folosește. Asta e contextul în care vine doamna Merkel și zice, gata, trebuie să reglementăm internetul. Lucru care pe mine, sincer să vă spun, mă cam sperie, pentru că reglementarea asta a internetului poate afecta foarte mulți nevinovați. Ca să vă dau doar exemplul de mai devreme, da? faptul că Facebook și Google au decis să retragă publicitatea, știți că ei, sunt, ei direcționează publicitate practic, de pe site-urile sau conturile care promovează știri false și sunt dovedite în sensul ăsta, arată, adică e o, practic e o măsură care nu știu cât va afecta site-urile respective, mai ales că în multe cazuri ele sunt finanțate din altă parte și ori fac, ori nu fac pentru publicitate chestia asta cu știrile false s-ar putea să o facă din alte motive, cum ar fi v-am spus mai devreme, schimbarea unui curent politic cum vise pe de altă parte, sunt site-uri care trăiesc din publicitate. Cum este și site-ul Bizidei, cum este, mă rog, Europa FM mai puțin pentru că are radioul în spate. În general, marile trusturi de presă încă nu se finanțează foarte mult din internet. Hot News, de exemplu, trăiește însă din internet, un site foarte serios din România. Adevărul .ro, de asemenea, îmbinând, în unele cazuri, clickbait-ul. Cu știrile care sunt serioase. E o zonă din asta în care chiar presa e la marginea, presa mainstream despre a vorbesc, la marginea prostituției pentru clicuri, pentru a supraviețui cumva într-o lume în care, după cum vedeți, știrile senzaționale și de multe ori neadevărate sunt cele care aduc bani. Cum e mai bună, vă întreb astăzi? Și de ce? Reglementarea sau nereglementarea informației de pe internet? Ce spuneți dumneavoastră? 0372069599. Ștefan, bună ziua! Bună ziua! Nereglementarea cu siguranță acum, bine, în termenul de a reglementa un anumit aspect ar trebui mai bine definit. Dacă vorbim din start de a bloca anumite site-uri de internet, cu siguranță sunt împotrivă. Dacă vorbim de a proceda la fel cum -a, proced, cum a procedat Facebook și Google de a opri acele reclame, e posibil. Adică da, într-adevăr, sunt și site-uri de internet care nu trăiesc de pe urma reclamelor, însă majoritatea o fac. Și dacă se pot fi și trecute într-un anumit, nu știu cum, CNA-ul are un site și acolo să, Aha, să fie... Ați spus da. cuvântul magic, de fapt, Ștefan. Da. Asta presupune crearea unei comisii de supraveghere fix, cum este CNA-ul pentru televiziune și pentru radio. Un CNA exact. al internetului, care să zică Asta se poate, asta nu se poate. Acest site nu se poate, acest site se poate. Nu, nu. Se, se, uh, toate site-urile pot fi vizualizate, pur și simplu. Sunt site-uri cu bilă neagre și site-uri cu bilă albă. În sensul, aceste site-uri uh, trimit sau uh, prezintă preponderent știri care sunt false și se dau și exemple de acele știri și cetățeanul de rând știe, da, uite. Aici găsesc site-urile care, într-adevăr, sunt credibile și site-uri care sunt mai puțin credibile. Deci o comisie autorizată, spuneți dumneavoastră, care să zică, nu știu, un interviu cu Ponta în campania electorală din 2014 pe teme agricole e ok. Unul cu Cioloș în campania din 2016 nu e ok. Ceva de genul, nu? Nu. Nu. Sunt ok. Adică sunt ok amândouă. Dar acolo, clar, unde s-a dovedit că știrea este nereală, da? să se spună că știrea a fost nereală, dar să se dovedească clar. De exemplu, eu ca și cetățean citesc pe internet o știre da. și chiar am avut, vă dau un, un exemplu clar, da? sunt uh, în activitatea sportivă, mai exact, fotbal. Așa. Da. Și văd uh, știri pe site-ul FRP sau pe site-ul de din București dar AMFB înseamnă Asociația Municipală de Fotbal. Da. Și văd o știre care este falsă. De unde Și atunci, știți? E, pentru că din punct de vedere legislativ, sunt anumite lucruri... A, care... atenție, s-ar putea să fie da. o opinie care la un moment dat să nu fie corectă. Vă mulțumesc pentru telefon, Ștefan. Vă spun tuturor că e în felul următor. Trebuie să ai o oarecare experiență în presă ca să nu zic mai mult decât atât. De multe ori e nevoie să fii foarte bun în căutat pe internet ca să detectezi o știre care e falsă de una care nu e. Doar prin căutarea pe internet. Pentru asta există însă reporteri, pentru asta avem telefoane, pentru asta putem vorbi direct cu oameni, lucruri pe care nu le poate face utilizatorul de internet. Jurnaliștii profesioniști, e jobul lor să facă asta. 0372069599 E bună sau nu reglementarea internetului? Bună ziua, Alexandru! Uh, fiecare lucru are o parte bună și o parte mai puțin bună. <laughs> e normal ca de, uh, există să zic oarece conștiință în uh, meseria asta de reporter. Nu, nu, nu, n -avem, nu nu despre ea vorbim astăzi. Dacă vreți vorbim și despre ea, dar mm, nu este inteleg. subiectul de astăzi site-urile despre care vorbim aici în cele mai multe cazuri nu sunt făcute de jurnaliști profesioniști. Sau sunt de făcute de niște jurnaliști pervertiți. Asta este ceea ce poate mă gânde și eu. Și, dar, încă o dată, degeaba reglementăm noi internetul da. dacă într-un ziar spunem noi că de Federația Rusă a plătit ca să dea o anumită informație, este la fel de ușor. Atât să dea pe internet, cât și să dea pe D -d -d -un, un Diferența univers. este de că nu mai există ziare. Mai există foarte puține ziare tipărite, iar tirajele sunt minuscule. N-are rost să mai vorbim despre presa tipărită. Hai să vorbim despre internet, că acolo sunt milioane de oameni și în România care citesc de pe Facebook știrile. Mare atenție! Facebook nu este sursă de știri. Prietenii tăi pot șerui o știre care poate fi adevărată sau nu în funcție de sursa ei. Nu prietenul tău este cel care a creat știrea, el doar o șeruiește, ți-o dă și ție. Îți spune despre ea. Mă înțelegeți? Fac o mică, da, da, da, fac o mică paralelă, să zic. România, conform statisticilor, este una dintre cele mai credincioase țări din Europa. Ce legătură Că, are? Fac o mică paralelă. Dacă vine la mine, nu știu, un martor al lui Jehova sau un vindicostal la ușă. Da, pot să stau să-l ascult, dar nu neapărat trebuie să iau în seamă ceea ce îmi spune reprezentantul, nu știu, religiei sau cultului respectiv. Așa. De asemenea, același lucru aș putea să fac și de pe internet, da? Vine cineva, îmi dă o reclamă... Cu condiția să aveți loc. o a Atenție, nu vorbim despre reclame. Vorbim despre articole care par a fi articole de presă. Reclamă este un articol, să zic, care, evident... Sensaționalul totdeauna s să și o să se vândă. Nu sunt nu făcute fi. așa. Domnule, dacă vreți, uite, hai că mă, eu risc asta. Intrați pe Staiistul Flux 24, de exemplu. Intrați acolo și vedeți da, ce fel de știri sunt. După care căutați dumneavoastră după niște taguri pe internet și vedeți de unde provin. În multe cazuri provin de la o sursă care se numește Sputnik. Ori Moldova, dar și-au deschis și în România birou. O să vedeți că aia este o fabrică de astfel de știri. Este o fabrică de astfel de știri. Dar totuși, sunt niște entități de producție speciale. pentru. Ele au niște caracteristici. Eu pot să-mi dau seama de ele. De... Dar și vă spun și dumneavoastră că până la urmă de aia avem emisiune la radio. De exemplu, sunt eu, tipul de producție video pentru internet, pentru Facebook în special, trebuie să fie foarte scurt, între 30 de secunde și un minut, rar două minute. De ce? Utilizatorul de Facebook se uh, plictisește repede. Grafica ce care ce se face de de Sunt făcute de niște oameni inteligenți. Da, sunt făcute de niște oameni care capturează practic armate de idioți utili, le-am zis eu cu scuzele de rigoare, oricine poate pica într-o astfel de, de capcană, care la un moment dat încădate. sunt folosiți pentru a șerui, pentru a trimite, pentru a da mai departe știri care sunt de fapt false. Am găsit și site-uri, să zic, care de cât de cât serioase. Mă o odată de pe adresa de e-mail și găsesc acolo un site care spune că da, chimiștii, mă rog, cercetătării bitanici, chimiștilor, au descoperit aceia legătură. Dom'le, de în general am învățat că există patru legături, da? Da. Ionice, covalente, metanții foarte Atenție, ne îndepărtăm da. foarte ne mult de subiect. de subiect. Vă recomand. Odată. Da. Spuneți! Spune vă mulțumesc pentru telefon, Alexandru. Vă recomand să vă uitați la ultimul episod de pe HBO al lui John Stuart, care spune exact, vă spune exact despre studiile astea, cum apar studiile în presă și ce e adevărat și, de fapt, cum studii reale ajung să transmită informații false. Aici e mai degrabă vina jurnaliștilor mainstream decât a fabricilor de știri false. 0372069599. E cazul să reglementăm internetul sau nu? Bună ziua, Ioan! Bună ziua! Vă ascultăm! Da, uh, sunt pentru reglementare da. uh, și vă rog să mă înțelegeți și să mă credeți că am constatat în ultimul timp că chiar trăim în era minciunii. Uh -huh. Peste tot. De De unde noastră. te uiți. Televizor, radio... Uh, agenții de presă, uh, site-uri, de internet... Vedeți că o parte dintre Predominat... astea sunt reglementate. Dacă dumneavoastră îmi spuneți mie că e o problemă cu televizorul care e reglementat și care transmite minciună, atunci -a dumneavoastră a combătut exact ideea de a reglementa ceva, pentru că ăla a reglementat televizorul, nu funcționează. Transmite în da, continuare da. minciună și eu sunt de acord cu dumneavoastră. Eu atâta timp cât domnul Moise, atâta timp cât uh, încerc și eu seara, după o activitate îndelungă pe parcursul zilei, să mă uit și eu ce s-a mai, mai întâmplat prin țară, pe aici, pe acolo da. și constat că avem 3-4 televiziuni de știri care, pur și simplu, dacă mă uit la, la ele, uh, am impresia că am trecut dintr-o țară în, în, într-alta. Uh, unii spun uh, că destrămat România, alții spun că s-a destrămat Rusia, alții spun... Deci, efectiv, nimic concret. Nimic concret, absolut totul minciună. Același lucru, dacă te uiți pe Facebook, vezi tot felul de agenții de presă, care spun tot felul de situații care te induce... Este un bombardament. Acesta este un bombardament informațional. Păi da, dar să oprim, să-l oprim. Că, Cum vreți să-l oprim? Ne, ne serviu, prin, prin reglementare și prin... Adică chiar, ce să interzice mai exact? Doamne, doamne Anghele Mercur care, a, intrat, care a, a, a ridicat acest punct de vedere vis-a-vis -vis de a reglementa internetul și bănesc că de la internet se preia și celelalte, celelalte subiecte de presă. În știi, unele cazuri, mai da, în altele nu. Dar da, eu vă, vă pun problema în felul următor, Ioan. Eu vreau să-mi fac astăzi o agenție de știri, să zicem. Sau orice no, În ziua de astăzi poate o să fac oricine Că mă pun în fața unui calculator și uh, Intru pe, pe niște băgașe oarecare Și bombardez cu ce vreau eu putină, Nu se poate așa ceva Păi da, dar asta, vă dați seama că asta Ne lasă pradă unor instituții media Deja existente Păi atunci de ce nu le oprim, domne? De ce nu le oprim? Vreau să, inform... să, să oprim informația de tot? Care, care să... Nu de tot, domnule, să-i să lăsăm pe cei profesioniști și pe cei corecți să facă lucrul ăsta, care care-i constatăm în, în decursul timpului că sunt corecți. O... Lasă-i, să facă treaba aia, că, din Natale, eu te-am te apreciat tot timpul și -am, am urmărit emisiunile pe TVR, pe ăla, pe ăla, peste tot. Nu mai pot să, le, nu mai pot să vi le urmăresc pentru că sunt, sunt atât de încurcate și atât de răstălmăcite încât, efectiv, nu mai știu unde vă găsesc, pe cuvântul eu, Pentru că nu mai am emisiune la televizor. Pă, da, păcat, sincer, că de-aia vă și ascult la, la radio și tot, toată ziua, ora 1, vă lăs Gata, gata. vin să ascult pentru că aici vorbește românul. Ioan, Ioan sunteți... deci aici vorbește am înțeles, sunteți un pic supărat așa. Eu vă spun în felul următor că genul acesta de soluție și aici mă cert eu cu dumneavoastră ca jurnalist, genul acesta de soluție în care zici domnule, Oia, au voie că sunt corecți, ăștia nu mai au voie că nu sunt corecți, deja, nu știu cum să vă spun, a creat, adică ne dă asistăm la nașterea unui monstru. Până se schimbă cel care decide cine i corect și nu e corect și gata, s-a terminat. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm. Lucrurile nu sunt simple. Dacă ar fi fost simple, n-am fi avut o dezbatere astăzi la uh, România în direct. 0372069599. Ionut, bună ziua. Bună ziua, Moise. Uh, Facebook-ul este deja reglementat pentru că este spațiu public. Au fost date deja hotărâri judecătorești. Da. Și absolut oricine, dacă este cumva, se simte ofensat, poate să dea în judecată. E o altă problemă asta. Dați dumneavoastră în da judecată pe cineva că munții Bucegi ascult, ascund niște secrete pe care vor să ni le fură americ americanii. Stai un pic, uite. De, de când au fost date acele de cătorești pe de pe Facebook au început să dispară cantitatea de comentarii, nimeni nu mai are curajul să comenteze. Asta... Da, nu, nu, nu, și asta ți-o spun ca un om care de trei ani am o pagină de, de, de Facebook, fără să plătesc eu nimic, pentru că este gratis, și mănânc Facebook pe pâine. De când s-au dat acele hotărâși de cătorești, din comentariile s-au rodus, cred că și pe la 10%, nimeni nu mai are curajul să înjure cum să-i jurau. Câți oameni aveți numai... în lista de bloc? Cum? Câți oameni aveți blocați? Pe nimeni, pe nimeni, nu blochez pe nimeni niciodată. Ok. Eu am vrut 3500, să știți. Dar da, da, mă gândesc să-i să eliberez pe toți după alegerile astea, să terminăm da. controlul electoral și după aia îi eliberez odată pe toți. O să fii spital de nebun pe pagina mea de Facebook, cred. A, este, da. Nu, La mine nu este. Accept orice opinie. Și a, al doilea la mână. Facebook-ul nu poate manipula în niciun caz mai mult decât televiziunile, radiourile și mass media o, în general. Pardon. No. Pardon. Nu, pardon. Este... Nu sunteți la curent cu audiențele din TV. Vreți să vi le spun eu yes. pe alea de ieri? Este yes. yes. concluzia mea după câțiva ani de Facebook, mănânc Facebook pe pâine. Nu poți manipula. Azi Porca... mai zis că mâncați Facebook pe pâine, dar nu m-ați convins. Deci, da. încă o dată, A... vă spun în felul următor că, da. de exemplu, un articol share -uit pe Facebook... Da? De, de mine să zic, eu am mulți urmăritori, am vreo 170-150, Da, 50, și eu te urmăresc. Exact. Și Bun. știu exact și ce fel de pagine și cât face pagina aia. Deci presupunând spune, da? că fac un share la un moment dat, un articol de pe BiziDay sau de pe Europa FM sau din da. altă parte, el nu va atinge totuși audiența pe care o face la un moment dat. -ă, Scuzați-mă, va face mult mai multă audiență decât ar fi făcut, de exemplu, emisiunea BiziDay la uh, Digi24, unde a fost ultima dată, și care avea între 150 și 170 de, mii de privitori, uh, în total vorbesc, într-o emisiune, care se uitau cel puțin 10 minute, să luăm așa. Nu se compară cu emisiunea România în direct, care e ascultată cam de 450 de mii și din punctul ăsta de vedere, această emisiune e un punct de rezistență, cu asta sunt perfect de acord. Însă, de pe internet, odată aruncată o informație de pe așa. un cont din ăsta, care după aia e preluat în mai multe, se ajunge ușor la 100-150.000 de, de unici care uh, citesc informația respectivă. Așa spui tu. Bun. Părerea mea după 3 ani de Facebook este. Nu, nu că eu port... vă spun exact ce și cum, pentru că Bun. am și un site și urmăresc aceste lucruri pe internet da, se calculează și eu, exact. Nu prea suntem. Eu terori. urmăresc paginile de Facebook și știu exact. Uh, pune tu ceva pe România în direct, dar nu pe Europa, sunt pe România în direct și vezi cât ce era ai. aici. zece. 10. Da? Pe România în direct acolo okay, pe direct, Unde vreți să, să ajungeți? Vreau să ajung că forța share-ului este atât de puternică încât manipularea nu se poate face pe Facebook, în niciun caz cum se face pe media. Nu, eu, eu vă spun că sunt categorii diferite, că oamenii da. în vârstă, din România în special, Din altă parte nu așa. e chiar așa, stau pe TV și sunt captivi ai televiziunilor. Da, și ei sunt părinții mei sunt așa și sunt manipulați de TV. Eu cei, vă mai manip... tineri sunt, cei mai tineri sunt însă pe internet și, exact. și la radio. Am, și la radio. Uită, am 10 site-uri, mă uit pe toate, văd, văd cum dă fiecare știrea. Dacă din nou coincide știrea, aia este bună. Nu, mm. nu trebuie să... Să iau prima știre și să o Așa ca un prost Da, cât timp voi să faceți asta? Păi nu suntem deci... toți la fel, că nu avem tot da? timp să stăm pe internet așa. Eu am, că eu, sunt, eu cu asta mă ocup. Dumneavoastră cu ce vă ocupați? Eu cu ce eu sunt economist. Păi și asta faceți toată ziua, luați o știre și o verificați pe 10 site-uri? Adică deja, <deja când deja mai faceți economie? Da, deja, deja am niște site-uri care știu că sunt credibile. Adică oricine cred că are chestia asta, nu? Uh, ales primul site care îl văd acolo, prima știre. Vă mulțumesc pentru telefon. 037206959 Peter bună ziua. Bună ziua, Peter. Uh, bună ziua! Sunt Peter Vahut din Timișara. Multă lume lumea mă cunoaște și prin prisma evenimentelor pe care le organizez în Zmișoara. Internetul nu are nicio treabă cu jurnalismul. Ideea că nu de online că se merge pe uh, câștigatul de bani. Aici nu vorbim de jurnalism, vorbim de o persoană care este formator de opinie. Atât, atât încă tu ești formator de opinie, atrași publicul. Nu vreau să opinie... vorbim despre mine. Hai să vorbim despre Hodniu sau despre Europa FM. <laughs> Știrile Europa <laughs> FM reprezintă un brand foarte puternic și care se mișcă bine și pe internet. E și o aplicație, okay. știrile, mă rog, o aplicație Europa FM, unde primiți și știri. Ok. Deci, eu spun din prisma faptului mă ocup de Business Aeroportal din 2008. De ce Business vorbesc a, Aeroportal, despre, okay. da. Vorbesc despre formatorii de opinie. Există trendul ăsta de blogger. Toată lumea este blogger. Da. Ideea e că ei... Uh, ajută între ei și așa ajunge un blog să devină cunoscut. O mică mafia uh, a blogărilor cum îi zicea Petrean da, la un moment dat în mod nepublic. Și ei toți sunt interesați de bani la rândul lor. Vă contrazic. În, cal ei... în calitate de blogări, eu vă contrazic. În primul rând că în momentul de față nu mai sunt blogurile alea de care vorbiți noastră și pe care vă rog să nu le numiți. Nu mai sunt nu, ele nu, nu, cele dar, mai... Nume, dar vorbim de cei care au coloană și cei care nu au coloană. Ideea este următor. Suntem sclavul banului. În momentul când Peter, o încă o dată vă contrazic. Iertați-mă, nu vă pot lăsa să știu continuați chestii, în felul ăsta. Am, am zis că nu dăm uh, nume. Eu vă zic, contrazic. Știu chestii concrete unde s-a primit o sumă de bani și a sărit la gâtul cuiva. Da, pentru că, ar că, ar că și aici iar vreau iar să ajung. Să ajung. De Peter, deci unul, să stabilim niște lucruri. Analistul nu este jurnalist. Editorialistul este altceva decât reporterul bloggerul face parte din aceeași familie cu analistul, dar greu îi se poate spune jurnalist. Deci Eu nu sunt jurnalist, am devenit un formator de opinie online. Ceea ce scriu este verificat de mine, ceea ce scriu este apreciat de uh, cei care urmăresc postările. Ok, hai să ne întoarcem la întrebarea de eu astăzi. Eu nu sunt nu un jurnalist și nu se poate să reușești în internet să faci ceva, să pui lacăt la gură, cum să zice, nu ai cum. Chiar dacă Fiind se reglementează? N-ai cum. S-au reglementat multe și tot, tot există știri eronate și la, la TV. Știu din lumea politică. Am fost în un birou electoral unde la alegerile prezidențiale se știa că PLR-ul va merge cu PSD-ul înainte să fie primul tur. La TV se dădea mare știre că cum se negociază S-a spus din start. Totul se știa. De asta spun că este multă dezinformare. Lumea trebuie să știe ceea ce este interesant pentru anumite grupuri de interes. Deci, dumneavoastră, spuneți că nu se poate reglementa chiar și dacă s-ar vrea. No. Eu vă contrazic, no. vă mulțumesc pentru opinie, totuși. 0372069599 Bună ziua, Nicu! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm. Nu, no. Ce cred eu e că ar trebui să existe o reglementare în tot ceea ce înseamnă știre postată, ca mesajul, în astfel încât mesajul să fie uh, transmis complet deci uh, suntem foarte intoxicați Cu multe titluri De știri pe internet În genul de, de, de site-uri pe care Le-am spomenit uh, Multe știri în titlu Incomplet, ajungi și citești știrea Găsești că... Clickbait e se numește altceva. asta, da Clickbait se numește E, e cu totul altceva decât da. E pentru acolo. click, deci te atrage Practic să dai click, intri în articol În jur și ești. după aia vezi că e vorba despre Așa, altceva. dar o fărâmă de adevăr există în în, în Este, titlul este, de fapt, este scos din context. Da, este da. incomplet. Și ajungi ca mesajul, evenimentul transmis prin mesajul ăla fie cu totul altfel decât s-a întâmplat în realitate. Pentru e un pic altceva situații... clickbait-ul. Deci face parte din fenomen, să zicem, din bombardamentul ăsta informațional. Hmm. Dar e altceva decât Pentru un site care generează știri false. de situații respectivi scriitori ai acestui articol ar trebui... Tras la răspundere drastic. Cum? Pentru nu? că dezinformează total, total, total. Aveți posibilitatea să intrați pe internet? Momentan nu. Ia stă, să, să văd dacă văd eu. Sunt în mașina. Eu am publicat în această dimineață un articol cu titlul următor. Stați așa că nu mai știu exact cum am formulat titlul. O să vă citesc direct de pe site-ul Bizidei. Deci noastră, intrați pe site și vedeți doar titlul, da? Așa zice în felul următor. O privire aruncată imediat după alegeri și încă una mult înainte de alegeri și încă una mult după. Da. Ce ziceți de titlul ăsta? Păi dacă ne luăm la privirea de după... Doamne, ce înțelegeți după... noastră din titlul pe care l-am dat eu articolului de pe Bizidei de azi? Înțelegeți ceva? Da. Ce înțelegeți? Cu faptul că putem analiza ceea ce s-a... S-a întâmplat ceea ce ni s-a promis și nu. Făcut. Încerc să vă spun că acela este un articol de opinie, nu este o știre. Este un editorial, mm. da? Ceea ce scriu ah. blogării. Deci, vedeți? Problema e în felul următor, însă, că pe site-ul Bizidei găsiți și informații, pe hot News găsiți și informații, găsiți și analize. Cum faci diferența între astea? Și cum le, cum le pui pe toate într-o lege? Dar nu trebuie să fie restrictiv o lege. Numai decât pentru păi asta e, asta e dezbaterea de, de azi. Nu, eu, eu cred că ar trebui tras la răspundere, uh, tras la răspundere pe ideea de a denatura mesajul. Deci nu de a separa uh, știrile de uh, analize. Deci cine scrie informații falsă pe internet ar trebui să ce? Să fie tras la răspundere de, cine? de către o, un mecanism construit pentru așa ceva. Ok. Eu am văzut la ProTV, cred... Da, să nu greșesc, că e o informație importantă Cred că ieri sau în am văzut la un post de știri Sau de generalist, dar la un jurnal de știri Nu mai știu exact Un reportaj despre faptul că la Prislop a fost multă lume La părintele Arsenie Boca Așa Din imagini, deci eu mi-am dat seama văzând ce se întâmplă acolo mm -hmm. Mi-am dat seama că nu e o perioadă foarte aglomerată la Prislop Și că cineva a avut interes să dea această știre Ca să vină lumea la Prislop ce facem într-o astfel de situație? Ia spuneți dumneavoastră. Păi acel cineva, orică îl amendăm de gravitatea situației... Cum apreciați a... dacă e multă a... lume sau puțină la prislop? Eu am, am apreciat după imaginile pe care le-am văzut pe acolo. Câtă lume era pe acolo prin jurul mănăstirii, mă înțelegeți? Și am suspectat un interes nu comercial, să zicem așa, creștinesc comercial. Da, da. Ok, nu, deci nu cum apreciază cineva că e lume ca... multă sau că e lume puțină la prislop? Păi, nu poate aprecia din, de după eveniment. De după eveniment nu se poate aprecia, pentru că unul va spune că da, a fost fenomenal de mult, celălalt va spune băi n-a fost, da, 10-15 oameni. Hai să ne uităm într-o poză făcută dintr-un anumit unghi, vezi o mână de oameni, ăștia toți. Și nu ai cum să le apreciezi după. Dar când uh, lantezi un mesaj politic... Da. Deci, vis-a-vis de partea de religioasă nu ai, nici nu ne afectează foarte mult, dar ca și societate și ca și uh, oameni care trăim în țara asta și așteptăm să, să se îndrepte spre bine, în momentul în care denaturezi o știre uh, și mesajul unui om politic îi înțeles cu totul pe dos, Ăla care la care l-a transmis ăla trebuie să răspundă în fața națiunii și acum poate să răspundă, vă mulțumesc pentru telefon Nicu, și acum poate să răspundă dacă îl dă cineva în judecată, numai că nu pierde nimeni vremea cu așa ceva 0372069599 bună ziua Nicolae Hello. bună ziua, vă ascultăm și să vorbiți un pic mai tare Nicolae Bună ziua, domnul Gran uh, Și dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră Eu cred că tema este pusă Este un pic falsă Pentru că dacă vom trece la cenzură Și la mecanismele de control aceste bloguri vor trece în spațiul dark web-ului, ceea ce se întâmplă deja, foarte multe trec în această zonă a dark web-ului, care nu poate să fie reglementată, este practic imposibil. Așa. Și mi se va da greutate acestor blogări. Adică Dar să știți că ce... s-ar putea să... Hai să explicăm ca să înțeleagă toată lumea. Practic, în momentul de față, cam 30% din totalul internetului este ceea ce vedem noi, utilizatorii lui restul reprezintă zona întunecată a netului sau dark web-ul, cum a zis foarte bine mai devreme. Da? Exact. Bun. Opinia, mea, opinia mea este că odată ce vom începe să îi cenzurăm pe acești oameni, ei vor susține că sunt victime, că sunt niște eroi care au aflat adevărul, cărora li se bagă pumnul în gură. Ceea ce se -a întâmplă deja. Să acest adevărat. Avem pe Facebook o doamnă care se pretinde a fi fost ofițer de informații la armată, care povestește cum a fost cu Pharma cum au intervenit masonii, conspirații, doamne, deci nu zice nimeni nimic. Soluția, da. soluția, soluția. Mă rog, au zis la un moment dat, scuzați-mă, ca să duc informația până la capăt, au zis la un moment dat cei de la evenimentul zilei, estimați cititori de Facebook, să ne scuzați, doamna a fost colega noastră, e dusă cu pluta. Ceva de genul. Domnul Gran, soluția, în opinia mea, soluția mea pe care eu aș vedea-o este să încurajăm și să dezvoltăm gândirea critică la nivelul amplu al populației. Încât populație... Adică să facem educație. Exact. Noi vorbim că... de 50% analfabeți aproape, 40% și ceva la asta analfabeți funcțional, da. deci oameni care citesc un text și nu înțeleg exact ce scrie Aha, acolo, deși este. știu literele. Și o vreau să este. le dezvoltăm a critică, Așa. dar în final, să știți că nu se va. Eu, eu lucrez în domeniul juridic și cunosc multe hotărâri judecătorești în această materie a defăimării și ceea ce în Statele Unite se numește libel. Dacă nu dezvoltăm gândirea critică, alte soluții vor fi, vor fi, vor fi foarte greu de, de găsit. Sunt de perfect socodatice. de acord cu dumneavoastră. Dacă Deci la cenzură, peste un an, doi, trei poate veni un conducător care să zice, domnule, moi se de informează. Moi trebuie cenzurat. V-a prins. Aici, aici este necesar să dezvoltăm gândirea critică și să instruim, să instruim, adică să găsim mecanisme prin care să instruim, de exemplu, instanțele de judecată, pentru că instanțele de judecată nu înțeleg deloc aceste concepte noi. Dacă de fapt, instanțe, nu înțeleg pericolul social. La la acest exact! Dat. Nu înțeleg pericolul social, nu înțeleg ce înseamnă... Dar ce doamna, doamna, Merkel, doamna Merkel, vi se pare că l-a înțeles până acum? Sau nu, doamna nu crezi, Hillary nu Clinton? Crezi, nu cred nu că îl înțelege nici doamna Merkel. Bănuiesc că consilierii doamnei Hillary Clinton, americanii au o plecare și înțeleg mult mai bine acest fenomen. Este și o chestiune și în, în, în jurisprudența Curții Europeane de Justiție. Avem deja hotărâri cu comerțul electronic, în sensul în care Curtea Europeană a zis că un blogger care uh, diseminează informații false pentru a obține profit este de fapt un prestator de servicii, și că el trebuie și impozitat, și să și răspundă, și nu se bucură de protecție de care se bucură un jurnalist. Dar, cât timp noi nu educăm instanțele de judecată și nu educăm populația și spunem, domnule, uite, ai fost insultat, de adres instanții instanței și te duci la instanță și instanța habar n-are cu ce se mănâncă, internetul și ce este acela loc. Deci, problema este foarte complexă și nu se va Dar, nu Nicolae, va... eu sunt de acord cu dumneavoastră, vă avertizez însă că uh, instrucția populației în gândirea critică va dura cel puțin 20 de ani cel puțin da. 20 de ani. 20 de ani va trebui să sperăm că lucrurile de nu vor lua pe ulei, pentru că odată ce vom vom pica în capcana. Reglementării și a cenzurii. și eu cunosc multe persoane care au fost victime a unor asemenea materiale pe internet. De exemplu, dacă o persoană câștigă justiție, fiți atent, obține o de judecătorească și se duce omul și zice, domne, am câștigat, am fost insultat și pune hotărârea pe internet, lui mai vine și zice, uite, domne, ce mafie este și în justiție, mi-au Mi băgat pumnul în gură la bloggerul ăla care a spus adevărul. Discutabil. Știu eu un de blogger de -a care și-a făcut și, mă rog, și un site după aceea, mulțumesc, Nicolae, da. și care la un dată a zis, ia, uite, domne, ce liber internetul, ia să dau eu un. Un film porn aici cu niște presupuse personaje politici După aia a plătit, de fapt n-a plătit el, a plătit patronului pentru el, dar asta e o altă discuție. Bună ziua, Robert! Bună ziua! Pare Trebuie reglementat internetul sau nu? Se poate reglementa, m-am gândit mai mult la un sistem, să zicem, de rating al site-urilor. Mm -hmm. um... Audiența nu este un rating suficient? nu un sistem separat care să arate să măsoare credibilitatea unui site, adică așa Cine cum să vedem măsoare pe... credibilitatea unui site? Uh, voturi, cum e. sunt like-uri și dislike-uri pe YouTube de exemplu, unde se pot. Păi asta un se dat... întâmplă deja? Da, dar să aibă, un cum apar reclame pe un site, să apare așa un fel de etichetă, să mm. vină un fel de să cum spun. se pune pe clădirile cu riseizmi, da? Acest site prezintă risc de intoxicare, sau cum? Ceva de genul, să zicem, care, cum îi, la site-urile securizate. Un SSL, sau ce ziceți noastră? Uh, sunt site-uri care sunt uh, securizate, sau altele sunt uh, pentru plată cu cardul, de exemplu, nu? Așa. Uh, așa mă refer la un fel de sistem care da. să fie... Făcut, pe baza de votori și pe baza istoricului respectivului să, să vă spun care-i problema cu apare... deci, să Să pot manipula și acelea. Bineînțeles, eu am obiceiul să enervez foarte des lumea, inclusiv aici la radio. De fapt, motoul acestei emisiuni este alege să înfrunți adevărul, pentru că s-ar putea să nu-ți convină ce zic eu sau ce zice altul la această emisiune. Dar dezvoltăm în felul da. ăsta dialogul civilizat și exact din opiniile contradictorii pe care le dezbatem s-ar putea la un moment dat oamenii să fie mai deștepți în capul lor. Dar da. asta nu mă face pe mine mai popular. E foarte ușor să vă spun dumneavoastră, românii sunt cei mai tari din lume. Daci ei au fost cei mai vitești dintre traci și deci națiunea noastră este cea mai tare națiune din lume, astfel că vin străinii peste noi și ne iau țărișoara noastră. Și am devenit popular dintr-o dată, știți cum? Fac nu 450 Ar... de, mii, 900 de mii, de ascultători. Îmi dublez salariul, dacă vreau, în felul acesta. Dar nu e acesta... Adică pe mine mă, mă împiedică etica să fac acest lucru. Am o etică, sunt jurnalist, știți? Deontolog, de, de Mircea Badea. De, eu sunt deontologul. Eu, sunt de, eu cred în niște lucruri. Pe când pe internet nu există așa ceva. Întrebarea este dacă poți impune astfel de reguli acolo și de-aia v-am spus aceste lucruri, tocmai ca să vă arăt că genul acesta de voturi, de ratinguri date pe internet, ele deja există, de fapt, numărul de uh, unici trafic o asta înseamnă și că nu funcționează. E la fel ca și la televizor. Da. Um, cum ar fi sistemul de... Da, da. Cum este sistemul de note pentru mașini, de siguranță, de tot felul. Așa mă gândeam să există o autoritate care să-și pună ștampină. Cum domnule? e da? cum e CNA ul da. la televiziune și radio să fie și pe internet un CNA care să zică acest site Pot spune lucruri. credibilitate 40% sau dezinformează. sau Da. E... Um, zic, un, un, un fel de metru de contorizator de adevăr. Bine. Vă mulțumesc pentru... Mai am, Mai am timp? Mai am timp. Uh, cu cine urmează? Cu Adrian, cred că urmează. Vreau să vă spun înainte de asta că la un moment dat când făceam la TVN emisiunea Bizidei s-a apucat ea de la CNA să fac un studiu despre agresivitatea în emisiuni. Bineînțeles că boade a ieșit pe primul loc, că el înjură oamenii la televizor. Au mai ieșit, nu mai știu, care cu pe doi. Dar eu am ieșit pe locul, eu cu emisiunea mea, am ieșit pe locul 6 sau 5, ceea ce m-a șocat. Băi, o emisiune în care vorbim frumos, critic, da, dar în mod civilizat. N-am atacat pe nimeni niciodată, decât în mod argumentat. Și fără să mă iau de mama sau de bunica lui. Ei, asta înseamnă, vedeți noastră organismele astea de reglementare, întotdeauna ele... Cineva trebuie să pună niște oameni acolo, în cazul nostru, Parlamentul. Adrian, bună ziua! Bună ziua, Moite! Mai avem un minut, vă ascultăm. Am și eu o idee, um, ușor asemănătoare cu a lui Robert, un sistem de reputație care deja e implementat de multe site-uri comerciale și care funcționează, dar trebuie um, separat, um, ce înseamnă blog și uh, păreri personale și site-uri de știri. La știri se poate face o reputație în funcție de câte știri reale uh, a difuzat site-ul respectiv și câte știri false. Are o reputație bună, are o reputație proastă. Cu un banner de, uh, la începutul site-ului cred că se poate reglementa. Deci cineva să-i pună o, o reputație pe, pe frontispiciul site-ului, da? Da, o reputație. Cine tu... să-i pună Cine să-i pună o masă? Un, un de... organism asemănător CNA-ului. Eu n-am încredere în ne-a iertați-mă. Nu, poate nu CNA, poate un... Um, S-ar găsi, poate, nu știu câte ONG-uri care să verifice site-uri. ONG-urile sunt de mare încredere. De foarte mare <sus> încredere. Au numai persoane competente acolo, având în vedere faptul că în țara noastră un partid înființează două ONG-uri pe an, pe care după aia le folosește, într-un sens sau altul. Eu știu să fie la nivel european niște um, organizații cu reputație bună. cu da Teoretic Bine. se poate. Bine, eu cred să știți că există soluții. De fapt, dacă dați timp înapoi voi câteva luni, chiar eu când m-am retras din televiziune v-am spus că lucrez la o astfel de soluție. Mai avem puțin până acolo, nu mai avem foarte mult. Însă, Va trebui cu toții să înțelegem această lume în care trăim. Mare atenție, și vă spuneam de acum 2 ani, găsiți articol pe Biziday. Mare atenție la ce citiți și șeruiți pe Facebook și pe rețelele de socializare. Nu sunt nevinovate, nu atât de nevinovate pe cât vor să pară. Ați ascultat România în direct la Europa FM. O emisiune susținută de Banca Transilvania.